Я не сумнівався, що мене жде тюрма, адже мене застукали на гарячому, без ніякого ордера з шафи, з тумбочки, з-під матраца. Вони вигребли цілу купу літератури, один тільки автор Хановчого був вартий. Поки машина лавірувала поміж іншими автомобілями, петляла в якихось завулках, підіймалась на міст, потім спускалася з нього, я намагався зректися всього свого минулого. Я закреслив і викинув усе своє життя. Я відкинув усі звички і вподобання. Я навіть покинув палити, щоб не бути залежним одних, бодай, у цьому. Коли авто підкотило до непримітного двоповерхового будиночка, я був чистий, як сльоза, і за душею не мав нічого. Попереду був поєдинок. Найголовніше, думалося мені, найголовніше не розколотися, коли почнуть відбивати печінки. Аж тут відпускають тебе до невизначеного часу. Я рушив було до дверей, але в голові сяйнула непогана думка. А книжки, поспитав я в майора, затримавшись на півдорозі. Що? Ну ті, що ви одібрали, вони ж вам глибой не потрібні?» «Да ти що, і здіваєшся?» ну катись отсюда, к ядріної матері, катись подальше, а то як закрою в камеру...» «Ні, ти посмотри, Феді, який наглец!» Я новины, сказав Мурат, нежданно вернувшись на тупу. Сайде за планом. Після митингу організовано похід до пам'ятника, буду покладання квітів. Акцію, швидше всього, проведуть біля пам'ятника» аби ж хоч приблизно знати, яким чином. Нічого не дієш. Єдиний орієнтир Малевич, сказав я. Ні іншим і досі не можу втянити, чому поширюють саме його. Правду кажучи, якби ми вчора полоскотали того драба ножиком попід ребра, ну, гаразд, мовчу. Допити я буду проводити тепер з барбашем. Він, хоч і тупий, як валянок, але мене розуміє спів слова. Поруч, як з під землі виріс Мур-Мур. Він був у якійсь зачовганій курці лахматому шоферському картузі, насунутому на очі. Ситуація прояснюється, сказав він. Тоді добув пачку Мальборо і, нагнувшись, зубами висмикнув цигарку. З міста передають. Він клацнув запальничкою, що рух теж проводить демонстрацію. На головній вулиці. Кількість учасників понад 50 тисяч. Ну і плюс агенти, роз'яви, провокатори. Маршрути перетинаються, поспитав Мурат. Мурмур -мур спробував посміхнутися, але це йому не вдалося. Теоретично ні. Ну а насправді? Ясно? Глянув на мене Мурат. Я кивнув, показуючи на Майдан. жмені добродів з червоними і лазирово-шарлатовими прапорами, а за ними і той робітничий люд, а за ними роз'яви різного штибу агентура та наші командос, російні по овсенькому тлу миску, рушили з місця і, топлячись, висипали насеред вулиці. Десь взялося міліційне авто, і, блимуючи мигавкою, що крутилась, як дзига, попхалося в голові колони. Час од часу міліціянти грімкими голосами гукали в мегафон, щоб усі зайві забралися геть із перед колони. Ми з Муратом плентались у тому стовпецьку і почувалися як опльовані. Я крутив головою, роззираючись, принаймні з десяток наших людей робили те саме. «Об'єкта не виявлено», – прошепотів Барабаш, наближаючись до мене. «Слухай, то це часом не пастка, га? Я знизав плечима, хто зна. Це могло бути що завгодно, навіть пастка. Ще пак так подумалася мені така нагода за одним махом, як горобців шапкою, накрити всю фірму «Тартар». Колона піднялася нагору і, звиваючись, мов гадюка почала втягуватись на асфальтові обшири головної магістралі міста.